Mladinský center cmak CERKNO in Small but Dangerous, vábita na raststavo. Rituál rekonstrukcia Mednarodno priznanega Vesolica, Marka A. Kovačiča. Otvoritev s performancom buf, sobota 1. oktobra ob 19. v cerklianském Janském cmaku. byla bo odprta do sobote 15. oktobra. Crkvenka publika je Marka A. Kovačiča spoznala kot enega od kuratorjev razstave ob 20-letnici festivala Čez Tokrat smo ga povabili, da za svoj 60. rojstni dan predstavi lastno umetniško delovanje. Marko A. Kovačič je bil med leti 1981 in 91 član gledališča Ana Monroe skupine R. Irvin S med 83 in 85 in zgojno izobraževalne skupine Zglati Kastrioti med 2000 in 2008. Kot samostojni umetnik se ukvarja s performansom, skulpturo, instalacijami, videom, prostorom in časom. Marko je 1. oktobra zvečer v Cmakovi galeriji v cerknem s pomočjo Žana Uršiča, lokalnega VJ, statista Izvedel performance in tako odprl razstavo Ritual rekonstrukcija, ki je na ogled do 22. oktobra. V nadaljevanju prisluhnite pogovoru Marka in Small dangers, ki bo zabeljen z nekaj glasbe in zvočnimi odlomki iz otvoritvenega performansa. si levičar, si desničar. Ni, ni, ne reče se več spretneš, ampak reče se uh, mu, uh, multipraktik. multipraktik sem, z obema rokama. To, to. <laughs> Seveda nisi toliko spretna, ampak vidiš kako, potem, začneš z levo, ti tudi desna napreduje. Res. Jaz sem se tudi enkrat odločila, da bi naredila preuzgoja levičarja. <laughs> Da se prav zgojimo v levičare, ali? ja. <laughs> pa sem še začela pisati pol z levico krst pri savici, pa smo obupala. <laughs> dela, na prvi pogled zgledajo čist neklasična. Ne? Narejno so iz smeti, premikajo se, svetijo se. In, um, ja. In ne samo to, ti vključiš telo v, v svoja dela. Ne? Svoje telo s performansom, um, gledalčevo telo, zato, ker postavš stvari, ne omakniš jih na steno, ne jih, ne daš kipa na podstavku, vse je na tleh, vse je v istem prostoru, v je človek. Ni mi bilo nikoli uh, frka pred publikoj stopati, no, pač, štekal sem to, da se takrat, kaj publika nekaj zgodi. Veš kaj je to, k če, če si ti v živo tam, ne, je, ne vem, nekje, nekje prisotno, je, ne znam to točno razložiti, ampak tist, ki pride, nekak bolj resno, a veš, ne, ne more zavzeti v distance. Uh -huh. Recimo moderni, sem imel on performance, sem kao vstajenje, ne. V empirsku sem bil pač oblečen, ležal sem v krsti od Mozarta, rekel, en je odzadji, jaz nisem predvidel, da bodo tam prišli, da me bojo ščipali, da mi en, en, mi je Kaj ti je recimo v bistvu tisto delo, ki se pogledaš nazaj, kaj, kaj je recimo najbolj Marko Kovačič? Dve, dve stvari so, za katero lahko rečem, da, da sta obe Marko Kovačič. No. Ena je se, se pravi, ta obsesija s to popolno preteklostjo in pa s tem projektom Javka je nekaj Ne vem, zakaj je to bilo. Na začetku 80-ih tako zelo spontano. V da sem recimo vredno hodil, sem jaz tam prav pred hotelom Moskva, je bil, je bil en tipček in je prodajal uh, se pravi ru, ruske značke, se pravi ruske popikone, ikone, no, se pravi, zvezde, Lenine, vojačke, napis igoro, no, no. in jaz sem začel v bistvu Lenine zbirati. Pa no, sem bil, ne vem, čez pol leta v Sarjevu, Pa sem tam spet nekaj ruske naznačkene in sem pa začel ruske značkene zberati in sem pa po boljših trgih sem hodil, pa po smetek sem brzkal. In sem van ne vem, sto kapic pionerskih, nekaj zresla, a veš, K pa, pa recimo rukke, pa recimo kipe, a veš, uh -huh. od tita. Ker od časa, do dneva, no, no. to, to, to se še vedno znaš, zelo zabavno, živelo je na neki način, se še vedno znaš. Ne, se je pa tako zdelo, da je ipak nekaj, in kot otrok uh, ne kiš čustvuješ pač z umom, dekorem, ki te spremlja. Pač. Jaz pa tega nisem, nisem več traumatičen, da živelo je kot otrok. Življeno super mi je bilo. Cirku cerku mi ni bilo treba hoditi v temo. To, to je kolekcija? To je kolekcija v bistvu uh, stran vrženih stvari z mojo intervencijo. Nekaj sem kaj napisal, ali sem pol značke pobarval, ali sem tam naredil en kolaž. Tako navado sem imel, da sem v nedeljah sem to delal. Nemesto cerku na kosovce, <laughs> Ja, ej, vsako nedeljo sem bil na bovšjaka in potem po in zvečer sem to ali zlepil, ali tam eno škatljico dal. In je ratel, mislim, pff, en pol kubika ali pa en kubik enih stvari, ja veš, sem jih pol razstavljal kot neko pol preteklo zgodovino. Mene je zelo zanimivo to, kako se soočiti s sedanjostjo, da pri pr javki predvečji zvezdi se soočeš s sedanjostjo tako, da greš v preteklost, pri plastosih se pa soočeš s sedanjostjo tako, da greš v prihodnost. Ja, lahko bi tako rekla. Plastosi so um, bolj, bolj sedanjost, kakor je bila ta pol pretekla zgodovina. Tam so mm -hmm. se vedno nekaj nazaj ukvarjali. Jaz sem se pa pač, sem se je rekel, ej, mislim, če si, jaz ne morem najti družbe, v kateri bi se dobro počutil in jaz se nisem dobro počutil že na začetku, ne, okay. v kakšni družbeni ureditvi bi jaz živel, ne, in pa se sprašaš, ne, ok, sem živel v družbi ateistov in socialistov, ne, se pravi, ta ateizem, to, to tudi verjetno ni, nekaj ni, ne, in potem sem šel tako pač po religijah, ne, in pravzaprav zaštekal, da je, da je militantni budizem še, še najbližja oblika v bistvu te družbene ureditve, kar je men pasa, ne. in to pa sem si v bistvu to civilizacijo smislu sem pa nisem šel raziskovat od zdaj nazaj, ampak od naprej nazaj, ne, se pravi, Jaz sem se postavil v vlogo tistega, ki je preživel tisti 200, 27 let, oziroma takrat ne vem koliko je bil. In zdaj grem v, jaz se čudim, oni so še vedno tlep in zares so nekaj kripli potom, ampak s čusti hodijo, imajo nekaj navade. Uno. Torej, zato, ti komočno? se njih najdu leta 2000? Ja. Koliko? 23, takrat je bilo 23, Aha. ampak 27, uh, uh, je bilo pa... Čak, 2223. Ja, ja, ja. A, 2200. Ja. Ampak 27 je pa prišlo do stika, ono, mislim, Aha. je, um, a veš, jaz sem pač katastrofu predvidil, švenska, finska, oni so, oni so, so ta prvi prišli v katastropov, ali sem se cel gore po, po seberu. Katastropolis, pa... Katastropolis je pa to mesto, kjer živijo Plastosi. Uh -huh. To je to naselje, kjer so se oni iz odpadnega uh, ruskega ruske tehnologije, vesolske, zgradili v bistvu te komore in noter so varni pred radiacijo, pač imajo svoje življenjske okolje, hranijo se z algam, ki jih imajo. Še predno so prišli v, v Katastropolis, ne? so imeli ta kult hitrosti Kult hitrosti je pa kontaminirno področje, trebali bilo čim hitreje in zaradi tega jim je hitrost pomenila pač vrednota in tle, tle so se pripravljali in so že v bistvu rituali tudi izvajali, zato da so se tudi psihično uh, uh, pač ojačali in pripravljali v bistvu za, za to stepo, ki pa je od, od Anatolije naprej. Ne. In so pustili stanke za sabok, smo jih pa najeli par let nazaj, ko smo bili na raziskavi tam in smo rekonstruirali v bistvu zdaj horpofon iz tega, ne. Predvidevamo, da so neko tako podobno napravo, pravzaprav oni dosegli to uh, psihično, ps, psihično uh, stanje, ki ga lahko dosežejo samo s pravilnim verovanjem, s pravilno frekvencov, da, uh, da so potem hitrejši, ne. Se pravi, to je ta hropofon, ki, tako napravo, kot je zdaj odsmakil. Ja, tako ja. To je v bistvu rekonstrukcija. Nismo pašeni, se pravi, prostora in časa za enkrat še nismo uspeli uh, zapustiti. Ne. Uh -huh. In mogoče se bo to danes večje zgodilo. Je. Pa to nisem vedel, da to me je bilo zanimivo. To, tega nisem poštekal jaz, da zdaj, ki se je včeraj rekel, da oni so, plastosi so v bistvu potomci ljudi, to so preživeli ljudje. Ja, ja, to so preživeli ljudi, sicer čez marski hudga so šli, eni so bili brez roka, eni so bili brez nog. toliko so se pa zavedali, po, pokrat se stropi, da morajo en kontejner, tehnologija sabo voza za to, kako bo treba, pač enkrat nad, nadoknaditi vdeje, če bo kaj odpovedal, včasih je, je več, je več živajskega v samem vlastu kot človeškega. Ne? A pa to, to ste uspeli ugotoviti, pola, se njihova osebnost kaj spremeni s tem, ki dajo, ne vem, od nega drugega bitja roko ali pa glavo na sebe? Ne, ne, ne, ne. Um, Oni so v bistvu v začeli začeli tem živati. Ja, to me zanima. Mislim, da so res so sestavljeni plastosi iz različnih Ne vem kaj. Um, ja, iz mehanstnih um, Spomnil je danes, se pač. 250 nekaj predtem, um, imamo plastične operacije, a, razumeš, petke na noge, zato, da si spremeniš telo, v upanju, da se ti bo tudi osebnost spremenila. Mm -hmm. a ne? Ampak očitno, da si, ne Viš, se je to je bilo pred njih, a, a, precej spontano zaradi tega, ker se niso, mel, niso se imeli toliko časa ukvarjati samo osebnostjo, kot so se mogli sami preživeti. Ne. Ne. Mm. Viš, in potem, ko se ti ukvarjaš, to, kar nas zdaj tudi družba pele v bistvu. 15 minut, to bo za 20 minut čez glavodost. Mi se ne vem kako bo zdi stregal, no potimno. To se pravo za začetel. Kreativno. Kreativno. <laughs> Mladinski centar Cmakcerkno in Small But Dangerous vabita na razstavo. Rituál Rekonstrukcia ga Vesolica Marka A. Kovačiča Otvoritev s performancom bov Soboto 1. oktobra ob 19. v Cerklianském cmaku Raz byla odprta do sobote 15. oktobra